Розділ 34. Чи є якісь зміни в поведінці? Вона почала вставати з ліжка. А далі їхня розмова відбулася на одному з поверхів, з верхніх поверхів скляного замку в коридорі, залитому сонцем. Зазвичай усміхнений Рес був похмурий. А далі вона сидає біля вогню й сидить. Так було і вчора. Просиділа до заходу сонця, дивлячись на вогонь, потім повернулася до ліжка. Який раніше не говорить. Рес похитав головою, потім промовчав, чекаючи, поки мимо не пройде придворний. Я передаю слова Фаліпе сидить і дивиться на вогонь. Горити не бажає, до їжі майже не торкається. Рез занепокоєно поглядав на постраждалу щоку командира. Дві борозни від нігтів вселени майже загоїлись, третя була близько до цього, зато четверта виявилася напрочуд глибоко і тільки й недавно почала затягуватися. Можливо, залишиться шрам. Шоу вирішив, що цілком його заслужив. Можливо, я переходжу рамки дозволеного, почав Рез. Тоді помовчи, огризнувся Шоул. Він здогадувався, які слова почує від Вартового. Те саме говорила йому Фаліпа та інші, нагороджуючи його співчутливими поглядами. Вам варто було поговорити з нею. Дивно, як швидко в замку дізналися, що Селена намагалася його вбити. І про глибоку прірву, що виникла між ними, усі те, що знали. Звідки? Селена всі ці дні мовчала, Фаліпа не з балакучих, та його гвардійці язиками чухати не стануть. Мабуть, його почуття до селени були написані на обличчі. Мабуть, його навіть було шкода. Шаол ледве стримався, щоб не доторкнутися до пораненої щоки. «Охорону біля її дверей та найближчих вікон не знімати», – наказав він Ресу. Шаол чекав на чергові збори, де придворні знову кричатимуть про недопущення елоївських заколотів, які могли спалахнути після вбивства принцеси. «Якщо вона вийде, не перешкоджайте». Тільки постаратися трохи затримати. Рез зрозумів, затримати настільки, щоб йому стало відомо, якщо хтось її. і заговорить з нею про Нехемію або про щось інше – це шаул. А поки він триматиметься осторонь, чого б це йому не варте? Можливість бачити Селену і говорити з нею були для капітана найгіршою з тортур. Знадто тісно його життя перепліталося з життям Селени, починаючи від бігу вранці, до спільних обідів і поцілунків крадькома. Їхня улюблена розвага в коридорі. Без неї життя Шаола ставало порожнім, але він і зараз не уявляв, як подивиться селені в очі і заговорить з нею. «Відтепер ти мій ворог». Це не було словами, сказаними з опалу. «Буде виконано», – вимовив Рес. Молодий караульний відсалютував, а Шаол поспішив на чергові збори. Їх сьогодні буде ще достатньо. Радники та придворні затято сперечалися про те, яку лінію дій має обрати Адарландський королєсту у відповідь на вбивство Нехемії. Шаол не хотів визнаватися навіть собі, але в нього, окрім скорботи селени, з'явився і інший привід для занепокоєння. Король скликав рафтхолі всіх правителів південних земель, зокрема батька Шаола. Зазвичай Дорі не заперечував проти охорони його королівської високості, але йому дуже не подобалося вдень і вночі перебувати під пильним поглядами гвардійців Шаола. Вигляд у тих був такий, наче наслідного принца на кожному кроці чатували на небезпеку. Бивство Нехемі показало, що замок більше не є неприступною фортецею. Королева та Холін сиділи під замком в своїх покоях. Більшість знаті робили те саме, багато хто поспішив виїхати з Рафтхола. Рулан лишився. Мати Рулана залишила замок наступного жранку, тільки надізнавшись про бивство принцеси. А от двоюрідний брат не поїхав, пояснивши матері, що зараз Дорин, як ніколи, не потребує його підтримки. Так воно й було. На нескінченних зборах і засіданнях, а вони ставали все люднішими за рахунок правителів з півдня, Рулан беззаперечно підтримував точку зору принца і погоджувався з усіма його зауваженнями. Обидва противилися відправленню до Елої додаткової кількості солдатів, на випадок заколоту Рулам підтримав пропозицію Доріна, щоб Адерландське королівство офіційно вибачилося перед сім'єю Нехемії. Почувши таку пропозицію, король накричав на сина, проте Дорін від себе написав батькам принцеси, висловивши їм своє глибоке співчуття. Раніше б він не наважився на таке, але зараз його не лякав батьківський гнів. Йому давно настав час мати власну позицію і не боятися її відстоювати. Долін думав про це, сидячи у себе і переглядаючи папери. Завтра відбудеться зустріч із правителями південних земель. Принц морщився, читаючи довгі, вітіюваті та зовсім безглузді фрази. Досі він намагався у будь-який спосіб уникати конфронтації з батьком. Час змінювати це становище. Ким він буде в власних очах, якщо продовжить сліпо підкорятися батьківській волі? далекоглядною людиною. Відповіла частина його істоти, виблискуючи холодною стародавньою силою. Добре, що ще четверо його охоронців не стерчали в його покоях. Вежа, в якій він жив, була досить високою. До балкона по стрімкій скляній стіні надистанешся. У вежу вели лише одні сходи, які легко хоронялися. Тім, за інших обставин, все це робило оселю принца ідеальною кліткою. Дорін крутив у руках скляне перо. Тоді у спальні вбитої принцеси він не збирався перехоплювати руку селени. Він просто усвідомив, що дорога йому жінка може ось-ось убити друга його дитинства через непорозуміння. Він був досить далеко і не дотягнувся б до селени. І раптом з нього вилізло щось схоже на примарну руку, яка зімкнулася навколо її зап'ястя. Але Дорін відчував шкіру селени, вкриту кривавою кіркою, що запеклася. Усі його дії відбувалися на якомусь інстинктивному рівні, породжені вічаєм та бажанням допомогти. Якою б не була ця сила, він мав навчитися неї керувати. Якщо навчиться, зможе тримати її в уздечці і не давати її заявляти про себе у невідповідний час. Скільки разів під час безлузних зборів принц відчував вирування цієї сили, готової ось-ось вирватися назовні. Дорін набрав груди більше повітря, зосередився на скляному парі, бажаючи, щоб воно пересунулося. Якщо він зумів зупинити руки селени, якщо в бібліотеці викликав справжню книгопад, йому нічого не варто змусити легке перо пересунутися. Перо не ворухнулося. Дорін дивився на перо, поки в нього не заболіли в очах. Застогнавши, принц відкинувся на спинку крісла і накрив очі руками. Може, він просто збожеволів і надумав собі, казна що? Нехемія якось пообіцяла йому допомогти, коли настане час, час настав, оскільки нехемії більше немає. Невже вбивця принцеси вбив його надію знайти відповіді? Селена погодилася встати з ліжка тільки через нарікання Фаліпи. Служниця скаржилася, що давно час змінити постільну білизну. Звісно, можна було прогнати Фаліпу. Потім Селена згадала, то ділив з нею ліжко і навіть зраділа замінні простирадл та наволочок. Нехай не залишиться жодних слідів його присутності. Сонце сіло. У міру того, як за вікнами темніло, вугілля, що й мерехтіло в каміні, ставало все яскравіше. Як дивно плив час, деякі дні ми готіли, наче година, а то раптом година тяглася, наче ціле життя. Вчора захотілося вимитися самій та вимити голову. Фаліпа стояла в купальні, стежачи, щоб Селена не втопилася. Вона водила пальцями по підлокітнику крісла. Вона не мала намірів зводити рахунки життя. Вона ще не зробила всього, що треба. За всі дні проведені в мовчанні та у сні, вона приховано продовжила думати про бивство Нехемії і зрозуміло, вбивця принцеси з'явився ззовні. Можливо, його найняв той, хто загрожував нехемії, можливо й ні, але це не було пов'язано з королем. Нігті села не вп'ялися, поліроване дерево підлокітника. Це не був хтось із засинів Аробіна, почерк інший. І потім люди Аробіна не схильні до зайвих жорстокостей. Села подумки повернулася до спальні Нехемії, згадуючи все до дрібниць, що побачила в туди. Вона знала, хто здатний на таке жахливе вбивство – могила. Вона встигла достатньо вивчити цього асасина, доки вони готувалися до змагань за титул королівського захисника. Вона чула про його пристрасть до знущань із тіла своєї жертви. Могила добре знав замок. Можливо, навіть краще за неї. І ще він знав, кого вбивати, над чиїм тілом знущатися. Більше того, він знав, як обиство Нехемі відгукнеться В Всередині спалахнуло знайоме тепле полум'я, поширившись по всьому тілу. Це полювання тягнуло її в бездонну прірву. Селена Сардотін піднялася з крісла. Розділ 35 Таке полювання починається тихо. Ні собак, ні єгерів. Ніхто не потрубить в ріжок. Достатньо того, що сигнал на початок полювання пролунав у неї всередині. Селена вдягнулася в чорне, сунувши в кишені плаща чорну маску. З її покою прибрали всю зброю, позбавивши її навіть шпильок. Можна було не сумніватися, що двері та вікна перебувають під наглядом гвардійців Шаула. Прекрасно. Таке полювання не починається біля парадних дверей. Селена замкнула двері спальні і подивилася на швидконогу. Щойно господиня підійшла до комода, собака швидко сховалася під ліжком. Спускаючись, Селена якийсь час ще чула її скуління. До гробниці Селана йшла в темряві, вона добре пам'ятала кожну сходинку та поворот і не боялася заблукати. Її плащ тихо шелестів по пильних сходах, Селана спускалася дедалі нижче. Усім їм вона оголосила війну. Нехай тремтять від страху, раніше треба було думати. Місячне світло заливало майданчик, відчинені двері гробниці і маленький бронзовий череп, який звався Мортом. Приймай мої співчуття, з незвичною скорботою промовив Морт. Селана відповіла. Їй було байдуже, як і звідки, він дізнався про загибель хемі. Селена війшла до склепу, минула доріжку між саркофагом і зупинилася біля купи скарбів біля задньої стіни. Зброї тут також вистачало – кенжали, мисливські ножі. Селена брала все, що могла б причепити до пояса і сховати в чоботи. Нагнувшись, взяла жменьку золотих монет і дорогоцінного каменю. Скарби вирушили її до кишені. Що ти робиш? Спитав стурбований Морд. Селена підійшла туди, де зберігався Дамаріс, меч Гавіна, першого Адаланського короля. У місячній плямі вблискувала рукоять меча. Селена вперше замислювалася, чому ручку не зробили щільною і навіть залишили простір. Думка швидко зникла. Селена обережно зняла піхви з мечей і прикріпила собі на спину. «Це священний меч», – прошипів Морд, наче він умів бачити крізь стіни. Селена похмуро посміхнулася і вийшла з робниці, прикривши голову каптуром. "Я не знаю, що ти затіла і куди зібралася", невгамовався череп. "Врахуй, узявши меч, ти вже його поганила. Твої подальші дії осквернять його ще сильніше. Невже ти не боїшся гніву богів?" Селена відповіла йому тихим сміхом і розчинилася в темряві. Вона йшла, насолоджуючись кожним рухом, кожним кроком, що наближав її до здобичі. Селена дісталася загороджувальний град стічного каналу. Старовинне колесо, що піднімало грати, було на місці. Під руками селени воно скриготало, а грати, обліплені брудом і нечистотами, повзли вгору. Смердючий потік рушив униз, в річку Авері. Селена підійшла до краю, кинула в річку камінчик, перевіряючи, чи тут варта. Нічого. Ні брязків зброї, ні попереджувального окрику. Нехемі вбив син, що міг із зловісним смаком обставляти сцени вбивств і жадав слави. Після цього він не причаївся в якійсь щілині і не виїхав з міста. Села знала, що знайти могилу неважко. Селена закріпила підйомний важіль ланцюгом, перевірила його міцність, потім перевірила, чи надійно тримається меч за спиною, камені, вздовж яких вона дерлася, були холодними і слизькими. За кілька хвилин Селена вибралася назовні, зістрибнувши на мерзлу землю. Громада замку залишила за спиною. Навіть не спромігшись обернутися, Селена розчинилася в темряві. Вона вибирала бичні вулички, де було темніше і менше перехожих. Рухалася вона майже безшумно. Шлях Селени лежав у єдине місце, де її розпитування щодо могили не залишилося без відповідей. Недрі зустріли її одвічним запахом помиїв і нечистот що викидалися прямо з вікон. Тут доводилося дивитися під ноги, щоб не потрапити у смердючу купу. Старі будинки тулилися один до одного. Суворі зими були для них такі ж згубні, як і для людей. Частина будинків перетворилася на руїни, і навіть останні бідняки їх покинули, не бажаючи бути вбитими у вісні поваленим дахом або обваленою балкою. Найжвавішим місцем на цих жалюгідних вулицях були таверні. У брудних, переповнених запахом залах пили, сміялися, плакали, лаялися і калися п'яниці по та всі ті, хто прагну хоча б на якийсь час забути про нікчемність власного життя. Напевно, її хтось бачив. Сьогодні Селену це не хвилювало. Вона йшла, укутавшись у плащ і закривши обличчя чорною маскою. До склепу залишилося зовсім небагато. Вона йшла, стискаючи кулаки. Як тільки вона дізнається, де ховається могила, і вона виверне його на виворіт. Мабуть, цього мало. Він на собі зазнає того, що влаштував своїм жертвам. Прошовши тихим провулком, селена зупинилася біля непримітних залізних дверей. Вхід стерегли наймені злодюги. Селена кинула їм срібну монету, перш ніж вони ліниво відчинили двері. Тьмяно освітлені сходи відводили вниз. Притон знаходився під землею. Тут збирався найнижчий шар рафтхольського дна, ті, кого мешканці столиці боялися та проклинали. Вся ця мерзота... Йшла сюди похвалитися своїми подвигами, знайти замовлення на брудне діло і, звичайно ж, спустити грошики. Саме тут слід шукати сліди вбивці Нехемії. Селена не вгалася, могилі щедро заплатили. Будучи сином низького штибу, він, звичайно ж, почне витрачати гроші праворуч і ліворуч. Таке не залишається непоміченим. Із Рафтхолу він у жодному разі не поїде. Він жадав популярності. Це він, могила, бив принцесу. Нехай слухають та захоплюються. Він тепер має право називатися новим адарландським асасином. Мабуть, він хотів, щоб чутки про це дійшли до селени. Тутешні запахи били, наче по обличчю. пахло перекислою випічкою, давно немитими тілами, сечею. Спускаючи, селена намагалася не згадувати обставини свого попереднього візиту до склепу. У середині зали висіла люстра з олійними світильниками. Освітлення вздовж стіни було дуже мізерним. Там сиділи ті, хто не любив світла. Щонослена пішла між столиками, розмови та сміх миттєво стихли. Запалені очі стежили за кожним її кроком. Вона не знала, хто тепер був ватажком злочину світу. Нині їй це не турбувало. Вона прийшла розбиратися не з ним, принаймні не сьогодні. Селена навмисно не дивилася у бік бійцівських ям, що були в дальньому кінці підземелля. Навколо них, які півтора року тому юрмилися роздяви, кричали та свистом вітали переможців. Данон вже не було юна, жайна тарюка фарна. Притон перейшов до інших рук, але зовні у ньому нічого не змінилося. Селена зупинилася біля стійки, подавач її не впізнав. Селена не чекала іншого, адже весь. Цей час вона старанно приховувала своє минуле. За півтора року подавальчик став ще блідішим. Волосся на його голові теж поменшало. Він намагався згадати, хто перед ним про те каптур, і маска зводила його з усилі на нівець. «Випити?» – спитав він, витираючи під щола. Увесь зал стежив за селеною, відкритою, нахабно, інші стемряви. «Ні», – відповіла вона. Маска спотворювала та приглушувала її голос. Подавальник ухопився за край стійки. «Ти повернулася?» Сказав він тихо, але за найближчими столами все ж таки чули. Втекла, пізнав. Цікаво, чи нові власники триматимуть на неї зу за вбивство Йона Жайна? Якщо так, скільки трупів вона залишить тут, перш ніж вибереться назовні. Сьогодні вона була готова порушувати правила та переступати майже дозволено. Чим більше, тим краще. Селена сперлася на стійку, поставивши ногу за ногу. Подавач знову витер лоба і налив її міцної випивки. Від закладу. Сказав він, посуваючи до неї чарку. Селена взяла чарку, проте пити не стала. Як тобі вдалося втекти? спитав подавальник, облизуючи губи. Відчуваючи витягнуті шиї, сподіваючись підслухати їхню розмову, чудово. Чутки її не завадять. Нехай двадцять разів подумають, перш ніж опинитися в неї на шляху. Сила сподівалася, що Робін теж чує про її повернення і постарається триматися як надалі. Скоро дізнаєшся, сказала Селена, не вдаючись до подробиць. Але зараз мені потрібен. «Я», – здивувався подавальник, «я прийшла дізнатися про одну людину». Голос Селени залунав тиша. Він недавно отримав кругленьку суму золотих за битво елоєйської принцеси. Він відомий під назвою «Могила». «Мені треба знати, де він». «Я знаю, чому знаю», – відповів подавальник і став блідішим. Селена дістала жменьку золота та дорогоцінного каміння. З усіх боків на неї дивилися жадібні очі. «Якщо ти не зрозумів, повторю питання». Асасин, який іменував себе могилою, біг з усіх ніг. Він не знав, чи давно вона його полювала. Після вбивства принцеси минуло понад тиждень, достатній термін. Ніхто навіть не глянув його бік. Могила думав, що йому нема чого боятися. Напевно, він мало розважився з тілом принцеси. Може, треба було залишити щось подібне до записки, але сьогодні ввечері його спокою настав кінець. Могила, як завжди, прийшов до свого улюбленого закладу та пив біля стійки подавача. Зал був повний і раптом стало тихо, як на цвинтарі. Він обернувся і у дверях. Побачив її. Вона вигукнула його ім'я. Вигляд у неї був як у привида. Ім'я не встигло озвучитися, а могила вже кинувся тікати. Через задні подвір'я у темний проволок і далі. Кроків він не чув, але знав, вона біжить слідом, то пірнаючи в туман, то знову з'являючись. Могила вибирав найтемніші вулички, перескакуючи через стіни, петляв по нетрях. Спочатку він виснажить її сили, а потім знайде місце тихіше, і там там дістане приховані кенжали. Сама нарвалася. Тепер заплатить за все. За його приниження під час їхньої поєдинку, за глузування, за зламаний ніс, навіть за хустку, яку вона йому жбурнула, щоб витер кров. Дурна, чварлива сука. Могила завернув за ріг. Він важко дихав, хапаючи повітря ротом. З собою в нього було лише три кенжали. Нічого. Він умів пустити їх у хід. Ще й в таверні він одразу помітив у неї меч, прикритий плащем. На поясі співдюжини. Страшного вигляду кенжалів. але він з трьома кенжалами змусить її дорого заплатити. Провулок, де він опинився, був понівечений грубим каменем. Добігши до середини, могила раптом побачив попереду стіну. Стіна була досить високою. В могилі набридло тікати. Тут відбудеться їхній фінальний поєдинок. Вона ще благатиме про помилування. Даремно він насолодиться сповна відрізанням від неї маленьких шматочків. Цієї розваги йому вистачить надовго. Діставши кенжал, могила посміхнувся і повернувся спиною до стіни. Над ним плив туман. Шухання щурів здалеку долинали п'яні пісні. Напевно, вони розминулися. Король та його дурні зрадники зробили найбільшу помилку, оголосивши її королівською захисницею. Так сказала людина, яка наняла могилу. Асасин ще трохи почекав, потім зітхнув спокійніше. Його більше не переслідували, і це навіть розчарувало могилу. Теж мені королівська захисниця, подумав він і сплюнув. Ідеї хвалене чуття. Тратила його слід. Нині він спокійно піде додому а за кілька днів йому підкинуть нову роботу. Потім ще і ще людина, яка наняла його, обіцяла постійне замовлення. Свого часу Робін Хемел відмовився прийняти могилу в гільді асасинів через надмірну жорстокість до жертв. Хай тепер ліки кусає. Могла посміхнувся, граючи кинжалами. Вона з'явилася в тумані і сама здавалася туманним острівцем, тільки темнішим. Вона не втекла. Ішла з здратівливою неквапливістю. Могила обвів поглядом на будинки. Глухі камінні стіни, низькі від туману і жодного вікна. А вона не поспішала. Що ж, йому теж нема куди поспішати. Він сповна насолодиться її стражданнями, як насолоджувався вбиваючи принцесу. Посміхаючись, могила став заткувати, поки спина не откунулася в стіну. Тут глухий кут згужувався. Корлівська захисниця і не уявляла, в яку пастку попалася. Місце глухе, пора майже ніч, сюди ніхто не поткнеться. А вже він потішиться вдосталь. Вона наближалася, на ходу дістаючи меч. Лезо тонко зазвеніло, відбиваючи світло місяця, що проглянуло. Меч був старовинний та дорогим, напевно подарунок її коханця принца. Могила витягнув із-за халяви другий кенжал. Це вам не безглуздий поєдинок, влаштований нудьгою, тут жодних правил. Вона підійшла мовчки. Могила теж не розкривав рота. Він метнувся вперед, цілячись обома кинджалами в її голову. Вона відступила, миттю пригнувшись. Могила зробив новий випад. але вона знову встигла пригнутися і полоснула кинжалом його по гомілці. Могила звалився раніше ніж відчув біль. Потім світ став чорним, сірим та червоним. Йому стало нестерпно боляче. Кинжал, який раніше залишався в його руці. Могила спробував відповзти до стіни. Його ноги не слухалися. Він напружив руки, опираючись у брудні мокрі камені. Сука, прошепів могила, сука. Коли він дістався до стіни, кров хлюпала з ран. Вона перерізала йому кістку. Тепер на ноги вже не станеш. Але в нього ще лишилися руки. Гра не закінчена. Вона заплатить, заплатить, незрівняно дорогу. Вона зупинилася неподалік, забираючи меч у піхви. Потім дістала довгий кинджал, рукоятку якого прикрашали дорогоцінні камені. Могила вилаявся, обравши найбруднішу лайку, яку мав. Вона посміхнулася, а потім із швидкістю атакуючи гадюки, кинулась до нього. Виблуснули лезо кинжала і одна рука могили виявилася придавлена до кам'яної стіни. Опалюючи біль пронизав спочатку праве, а потім ліве зап'ястя. Могила заволав. Гучно від болю та власного безсилля. Обидві його руки пробиті кинджалами. Під місячним світлом кров здавалася майже чорною. Якщо він зможе відірватися від стіни, то помре від втрати крові. Вона мочки опустилася навпочебки і, діставши ще один кинджал, підняла могилі підборіддя. Асасин хрипко дихав, дивлячись у супротивницю. Але каптур і маска повністю приховували її обличчя. А може, у неї не було обличчя? Хто тебе наняв?» – спитала вона. Її слова били, як дрібні гострі камінці. Наняв для чого? Пласким голосом спитав могила. Він вирішив прикинутися дурником, який ні до чого. Може, йому вдасться переконати цю пихату суку, що принцесу вбив не він. Її кенджал вперся йому в кадик. Найняв убити принцесу, не Ніхто не наймав, не розуміє, про що ти. Він не помітив, що в неї в руках був не один, а два кенджали. Другий встромився йому в стегну. Навскрізь, вдаривши в камінь, могила заволав, звиваючись, як черв'як на гачку. Хто тебе найняв? знову спитала вона. Він ненавидів її спокій. Золото, просто гнав, могила. У мене є золото. Вона вихопила ще один кенджал і встромила в друге стегно могили і знову наскрізь до каменю. Могила волав, волаючи до богів, які не поспішали його рятувати. Хто тебе найняв? Несподівано вона витягла кинджал з його стегон. Після спалахів болю він відчув полегшення. Дякую. промимрив він, продовжуючи думати про розплату з нею. Вона знову сіла на почепки. Дякую. Але в неї в руках з'явився кинджал із зазубраним лезом. Вибирай палець, наказала вона. Могила затремтів і затряс головою. Вибирай палець. Прошу тебе. У штанах стало тепло та мокро. Тоді я почну з великого. Ні, я розповім тобі все. Але зазубрене лезо невблаганно наближалося до його великого пальця. Не ріж, Я розповім тобі все.